Röglepodden är tillbaka Och den här veckan med massor Av nyheter, det kan vi utlova Redan nu, och vi Det är Daniel Roth Det är Linus Alin Och så är det han med stort grått skägg En liten toppluva Som säger ho ho Finns det några snälla poddare här Även kallad kusinen från landet Är ni redo? Äh, va? <laughs> du tappar mig någonstans Vi är tomteland. <laughs> Men eh, jo, jag tror vi har ju snackat igenom vad vi ska snacka om. Jag tror aldrig vi har haft så mycket eh, bakom kulisserna och nyhetsmaterial att eh, tisa med. Koka en kaffe. Ja, vart ska vi börja någonstans? Kanske med den frågan, hur mår Rögle nu efter fyra poäng på de två senaste matcherna i dubbelmötet kan man ju säga med Timrå eh, förlust borta seger hemma fyra poäng som borde varit sex poäng egentligen ju. Eh, sett till hur Rögle spelar, hur mycket chanser man skapar och sett till hur timor ser ut också. Eh, det var väl speciellt hemmamatchen eh, borde man ju ha stängt betydligt eh, tidigare än vad man gjorde men någonstans så eh, är det läget Rögle befinner sig just nu så eh, tror jag man struntar i det och tar de tre poängen och, och går vidare. Men eh, det var ju också Ja, styrkebeget på hemmaplan på något sätt ändå och, och lyckas lyckas hem den här segern. Det var en sån match som alla hela laget, alla publiken visste, vi måste vinna den. Vi måste ta tre poäng. Vi måste täta glappet uppåt. och det, ja, det tycker jag tycker det var en match som speglar ganska väl hur hur Öglen mår för tillfället en ett så sprudlande liksom första perioden ett fint utgångsläge. 2-0, väl. Eh, och sen kommer lite grann sanningen i fatten efterhand. Där eh, man ser att de har inte riktigt eh, självförtroendet och, och styrkan att eh, sätta punkt från en sån man. För därför visade på läktaren, jag tror laget kände det också, det här är inte över. Det här är inte över. Det här är inte över. Och, sen gjorde och så gjorde Kalbi 2-1, och så blev det precis den nervpass som. Eh, som man kunde tänka sig. Jag satt inte på läktaren men jag tänkte nog tvärtom. Det här är över, det här är <skratt> över, det här är över. Det här kommer aldrig Timrå hämta upp igen. För Timrå var inte bra i något av de här matcherna. Nej men de hade ändå förmåga att liksom, eh, bita sig kvar i matchen på något vis. De blev, de var en fantastisk målvakt och de hängde i liksom och... Jag alla ändå kände det. De, de är ett sketskott ifrån och, och sätta liksom alla närvar i, i dallar. Liksom. Men de hade väl inte riktigt heller krämen att göra det fullt ut. Så att, um, det var inte passande för att möta den typen av svaga motstånd exakt där. Mm, jag sa ju i förra veckans avsnitt att de här två matcherna var väldigt viktiga. Nu blir det fyra poäng. Och poängen är jätteviktig. Och jag sa också att jag ska... Jag lovade att vara mer gladlynt framöver. Jag var ju rätt kritisk och negativ och allt sånt där va? Men, men ja, jag väntar med att ta ut för mycket från de här två matcherna. För jag vill se Rögle mot bättre motstånd som kommer nu innan jag känner att okej, okay, de är med och utmanar mot alla lag. Färjestad och sen kommer C ja, Färjestad som har hittat formen. Linköping därefter serledande som går som ett express -tåg och sen morar borta då. Så... Ja, jag vill se mer mot bättre motstånd innan jag är beredd att säga att nu har det vänt. Det är ju en extremt intensiv period nu som kommer. Och efter de matcherna som du listade ut nu igen så är det väl Växjö va? Mora borta först. Ja, Mora borta, Växjö och sen Djurgården, Djurgården borta. Men ja, jag tror vi är väl nog ganska överens om att... Uh, vi, vi vill också se lite mer. Jag, jag tycker som jag skrev efter matchen i lördag så att Även om man kan se att hjulen börjar snurra åt rätt håll. Eh, fanns det en period där man kände att det här spretar jättemycket åt alla håll. Så har man inte riktigt den känslan. Det känns som att man samlat ihop det och man, eh, det rullar lite grann åt rätt håll. Inte jättesnabbt än, men eh, åt rätt håll i alla fall. Och sen finns det ju lite sparkapital i truppen också. som det, Jag menar, kolla på sådana spelare som Daniel Saar hur kan han inte ha gjort målen? Ja, det, det, är det är faktiskt, faktiskt helt osannolikt. O, ja, det, det är ofattbart alltså. Mm. Han har haft pukar i ramen, han har haft frilägen och liksom halvöppna mål men inte fått dit puken. Men sån spelare som honom så blir det ofta en ketchup-effekt när han får in första målet. För det är skillnad om man inte är där det händer om man skapar inte lägena, eller det är hela tiden medspelarna som sätter upp den för chanserna. Han har ju också skapat massa lägen på egen hand. Så får han in det där för jag skulle vilja säga att han är i bra form nu, ju sa. Ja. Hockeymässigt, det är ju bara det här målet som saknas. Så det ska bli intressant att se vad som händer när han får in första. För det, det finns ju, fortsätt att han skapar så här mycket, så kommer du inom de nästa två matcherna i alla fall. Ja, jag är enig. Och sen kan vi nog redan nu Eller, vi, vi, eller jag säger redan nu att Timrå är i alla fall ett lag som kommer att vara bakom Rögle när vi summerar det här Timrå kommer att landa näst sist eller sist eh, Punkt Ja men det är lite som vi snakkar om de, de, de har ju klarat sig Helt okej okay så här långt Men någonstans Det är nu någonstans man måste ha Ett hjul som snurrar lite sakta Åt rätt håll för snart så Sänker sig janu eller november mörkret överallt och då blir det många matcher i veckan och när, när det börjar rulla på så då ska man inte ha hjul som snurrar åt fel håll för då, då bara radar man upp förluster och då, då börjar liksom raset. Det, det har vi sett med, med rögla hundra gånger. Det gäller att vara med, gäller att snurra åt rätt håll snart. En alltså. som du kom in. Ganska nyligen, de som har spelat fyra matcher Är Daniel Widing Och han har ju fått vara med och vinna lite litegrann Faktiskt med röglö och kanske Finns där ett samband, ska vi ta och lyssna till Vad han har att säga eh, Inför det som komma Ska precis innan de drog iväg Mot eh, Karlstad och matchen Mot Färjestad Det tycker jag Absolut. Eh, personligen har det känns väldigt bra I kroppen, jag känner mig pigg och fräsch Och Eh, förhoppningsvis tycker de också att jag kommer in med bra energi här, som, vilket lite var målet. Och, eh, jag får spela fyra matcher nu, två vinster, en förlust över tid och en förlust efter vanlig. Så att, eh, det känns som att jag ändå kom in i, i rätt tid här nu för, eh, för att få lite poäng till laget, så att, eh, det var jättekul. Första matchen var ju fantastiskt. Eh, det var ett väldigt mottagande där på lineupen så Man fick rysning, jag förstod inte riktigt vad som hände. Så att, men det är kul att man blir uppskattad så. Så, att, äh, så det är bara att fortsätta på den här vägen vi har, vi har börjat nu. Vad är dina intryck av lagets sätt att spela hittills? Jag tycker att äh, det går åt rätt håll. Det äh, har varit lite spretigt känner jag så här, i, i försvarszonen och sånt. att När det väl har snurr så har de fått lite för mycket snurr och vi har inte kunnat sätta stopp. Så att, äh, men det grej som vi har åtgärdat och tycker även att när vi spelar upp pucken nu så har vi försökt hitta center i mitten vilket de flesta lag gör nu för tiden. Och gör man det så får man mer fart i spelet och lite mer skjuts i grejerna nerifrån egen zon. Framförallt mot Timrå hemma senare så kommer vi till mycket avslut där via, via center och kan fördela till, till så att, nej men Det, det är en, direkt när jag kom in så var det en skön stämning så att det, det är bara att vi ska fortsätta bygga på det. Daniel Viding där alltså, som ju pratade om lite annat spel spelsätt att gå mer via centen och på så sätt få mer fart i spelet. Har ni sett någonting av det där nu när ni får höra en spelare själv uh, prata om det? Ja, men jag har sett tendenser till, uh, även om man, man vill kanske se det lite mer vår tid, uh, i så att... Uh, Timre är ett av de svagare lagen. Det ska bli intressant att se hur, hur det funkar mot uh, när man möter Feist och Borta till exempel. Mm. Verkligen. Jag tycker uh, i de sista vad är det, två, tre matcherna så uh, istället för... Jag tycker man uh, ser att Rögle inte dumpar ner så mycket puckar längre utan att man försöker spela sig till och spela sig över uh, blålinjen på ett annat sätt än vad man gjorde i början uh, och där har du lite intressant information eller nu. Du står här och småskillar ja, ja, lite. Ja. Håller du inne på någonting? Ja, det man, man undrar ju, håller han inne på någonting? Nej, ja, det, nej är, det gör han inte. Ja, det, jag är alltid transparent här. <laughs> eh, nej, ja, jag har lite uppgifter som kommer från eh, välunderrättade källor eh, som vittnar om att det har spretat viljemässigt eh, hur man vill spela eh, där Tränar med Cam spetsen har varit ganska ståndaktig med hur han vill ha det. Och där det har funnits eh, viljor eh, åt, anna, åt ett annat håll. Eh, och ja, mina uppgiftslämnar säger att eh, det har tagit tid och det har eh, det har varit mycket liksom, diskussion och snack. Men eh, som jag har förstått det så har... Cam fått ge med sig ge efter och gå spelarna lite grann till mötes och, och välja den här linjen mot ett lite mer spelande. Att spela centern istället för att smyga längs och istället för att dump, dumpa puckar. Så eh, jo men det är väl i koncentrat att eh, spelarna har eh, någonstans gått samman och eh, höjt sin röst och eh, på ett konstruktivt sätt. Alltså inget, jag, jag har inte upplevt liksom bråk, inte, inte på det sättet, men att man har gått framåt bestämt liksom, och, och ändå utmanat en, en stark ledare får man ju säga och, och fått lite grann sin vilja igenom. Så Cam har velat spela på ett sätt och spelarna på ett annat Eh, alltså spelarna Det är väldigt vitt begrepp Det finns säkert eh, Det finns inte en åsikt bland de 22 spelarna Men om jag har fattat rätt Så, så det är liksom en Spelarråd eller så där De samlar upp någon slags signal från, från laget Så har man tyckt eh, att eh, Det har varit svårt och, eh, Man har liksom inte, det har inte ska, Man har skapat så mycket Man har velat hitta ett lite, lite mer konstruktivt sätt För att eh, jag kan spela, spela bättre hockey. Det är superintressant information. Och det tyder väl också tycker jag när jag hörde dig prata här på en grupp som eh, alltså där det är spelare för spelare, spelare mot varandra har ganska öppet i tak, eller? Att man kan ta upp sådana här grejer och diskutera, att man kan eh, alltså prata med de som är ledande spelare och så vidare och värda sina åsikter och få till en förändring. Det känns ju ganska hälsosamt i, i detta sammanhanget. Ja det tycker jag Jag tänker att jag ser några olika ben Jag har inte tänkt så mycket på det förr. Vi börjar kanske prata om det här Men jag tänker att det finns spelare som bryr sig Som vill, vill någonting väldigt mycket Och är beredda liksom och, Det är klart att det är mot en, en stark ledare Så klart att man sätter grejer på spel att utmana den Men det tyder på att man vill, vill mycket och det och också på, en, på en, liksom en viss prestigelöshet från, från tränarstabeln att kunna ta ett kliv tillbaka och eh, lyssna på sina spelare och eh, hitta liksom en gemensam väg. Man får väl hoppas att det har gått till så. Det kan ju också tänkas utifrån en annan horisont att det har varit mycket frustration att man inte alls har velat spela på det sättet och att det kanske har varit en del stötande och blötande som inneburit en del energiläckage också. Jag vet ju inte alls åt vilket håll om det har varit precis det här konstruktiva som du säger om det har funnits mer av en gnällkänsla i det hela och då är det inte fullt lika klockrent kanske. Ja, men jag, jag tror Det har ju inte varit fullt så harmoniskt det är inte min bild att det har inte varit fullt så harmoniskt som det kanske har låtit. Vad jag har förstått så har det varit ganska frustrerat men jag tror att det, det handlar ju mycket om uppskruvade förväntningar för förra säsongen där hittar man någon slags en allting rullade på väldigt smidigt här och man får ta tjur vid hornen det har inte fungerat, verkligen inte fungerat Nej men jag tänker också så... att om, om ifrågasättaren börjar så här tidigt okej okay, resultaten har inte varit med då vill du ju till att resultaten börjar komma också för att det inte ska bli ännu fler ifrågasättanden och någonstans går väl kanske en gräns när det blir en en, en fullskalig konflikt kanske och det inte funkar att samarbeta fullt ut. Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tolkar inte bara det här som positiva signaler. Alltså, Även om det är, kanske är bra att Cam har gått till möte så man är beredd att ändra och så vidare. Jag vet inte. Ja, alltså, någonstans är det väl så det funkar i ett lag att man. Eh, Okej, okay, man har spelat sig sex matcher eller sju matcher på ett visst sätt. Eh, det funkar inte. Man åker runt och förlorar hela tiden och då att då lyfta upp en idé som då kommer från spelarna eller en tanke som kommer från spelargruppen. Så här, vi har tänkt så här, kan vi inte testa detta istället? Det är väl i min vardag mm. det är ganska naturligt att man vänder och vrider på stenar när det går som det har gått. Det är ju skillnad om man har spelat legat i mitten av tabellen och haft en okej okay säsongsindelning eller något annat. Ni fattar vad jag menar. Det är klart mm. att man, det, det är naturligt att försöka hitta lösningar på ett problem och det är också naturligt att vara sjukt frustrerad och förbannad efter den inledning Röglar har haft. Jag tänker också så här: Att, att Röglar har valt en linje, valt en väg med, med Cam Arbor som, som ledare. Han är ju väldigt eh, uppfattar jag det som principfast och eh, alltså väldigt, väldigt tydlig i, i alla moment exakt vad han vill. Det är klart att han har en väldigt stark övertygelse vad han tror är vägen till framgång. så finns det ju andra tränare som är på helt andra sättet. Som är väldigt tillbakalutade och väldigt inkännande och ställer frågor till spelarna. Vad tycker ni? Var, hur, hur vill ni ha det för att ni ska känna er äh, bekväma? Det finns ju... Det finns ju är, alltså ska Boys. Vad ska vi göra, grabbar? Ja, men lite så. Och det är klart att den typen av tränare... Det var ju inte så svårt att utmana liksom så Vi behöver vrida på din gökbök. <laughs> men det är ju mycket tuffare att, att utmana en tränare som kan, som, som är väldigt liksom, raka, raka linjer och raka rör med vad han vill. Och olika tränarstilar funkar nog med olika grupper. En Kems ena stil kan funka perfekt i en grupp och inte funka alls i en annan. Så att, ja, det, det är ju frågan om hur den här gruppen funkar. Och det, det får vi väl se resultaten framöver antar jag. Jag vill också återkomma till det att Kärma uh, är en väldigt, uh, väldigt oprövad tränare. Han har tränat ett juniorlag innan. Och jag inbildar mig i ett juniorlag när man kommer in och och så liksom, pekar kanske med hela handen. Det, det är inte lika lätt. Där sitter kanske inte ett spelarråd och, och säger: Du är, vi är inte så sugna på backchecka så här. Vi vill göra på ett annat sätt. Det gör man inte. Det här är säkert en helt ny erfarenhet från honom att han kommer upp i ett, ett lag med. det är ju, Han säger själv att det är Pros liksom. Du är ju de professionella med med. Som, som vill mycket och som vill den här klubben väl. Det här är ju något helt annat. Han blir ju säkert han blir utmanad i sitt ledarskap på ett sätt som han aldrig har blivit tidigare. Så det är ju säkert, jag har sagt det innan, det är, han kommer att lära sig skit mycket av den här säsongen. Och det känns bara som att man får fler och fler kvitter på det. ja man är i sådana här lägen då när man tycker olika, alltså förtroende för den andra parten, truppen har förtroende för tränarna. För andra förtroende för sina spelare och också respekt åt båda hållen så brukar man ju kunna hitta en väg framåt där man gemensamt tror stenhåll på det man håller på med, att man diskuterar sig fram till en lösning och sen så okej okay, men nu gör vi så här, nu gör vi så här fullt ut detta känns bra i magen för allihop och då kan man ta, ta nya kliv som, som grupp under en långsensorg också men apropå det vi har pratat om nu med nytt spelset, om man då har praktiserat det mot och gånger två kanske någon jag vet inte när, när man har börjat prata om detta exakt men det ska ju verkligen bli superintressant då att se lite. Okej, okay, hur, hur går det mot de här eh, topp 5-lagen, topp 6-lagen eh, eh, framöver? Och det var intressant för eh, eh, det Donald Widing säger här men också eh, efter eh, senaste matchen mot Timor när jag pratade med Jonas Annelöf. Så har jag ju något liknande att Nej, men nu har vi ändrat och ridigt på lite grejer, och nu vet alla vad de ska göra innan var den liten hönskar, och nu känns det tryggt och allt sånt där. Så det, Att någonting har skett och om förändring har uppkommit är ju tydligt. Mm. Det är klart. Ja men jag håller med sig, det är intressant. Det är klart att ju mer man. Det är lättare att spela in i mitten hemma mot Timrå. göra det. Gör det upp i Karlstad är ju lite mer och. Att dansa med krokodiler. Det kan, där kan man ju liksom eh, ramla i och eh. Ja, jo. Så det, det de, de, ska, de vill man inte dansa med. Nej, men det, det tappar ett tråden. Jag ska vi gå vidare? Eller? Vi kan gå vidare. Vi har ju massa mer att prata om. faktiskt. då har vi ju korrespondent när vi har varit i Ängelholm idag. Oerhört ja. Ja. lite att berätta på den träningen faktiskt. Han lät sig kusinen från landet, hörde du? Ja, faktiskt. Va? Den, den hatten turde du själv på då innan. kan du dela med dig den? Ja, förlåt. Nej, och det var inte trådigt på något sätt att bevaka den träningen. Men av allt att döma så är kedjorna oförändrade. Vad gäller forwards. Röjle kör vidare på, på samma 13 man som de hade mot Timo hemma senast. Lisa extra forward med andra ord. Så såg det ut, ja. ut Eh, det gjorde det. Ludvig Elvindas utanför laget. Då. Ja, och Mattias Frögren utanför eh, laget då, fortfarande eh, skadad, även om man tränar fullt. Eh, och sen eh, backarna då, det är ju faktiskt eh, första gången på väldigt länge, jag vet inte exakt hur länge men på väldigt länge har Rögle åtta hela och friska seniorbackar att eh, tillgå i truppen. Eh, och då är ju frågan eh, hur löser man det mot eh, Ja, den frågan undrar. Hur löser man det mot Färjestad? Men nu tittar vi på Daniel igen. Ja, men du har ju snackat med Corey Murphy. <laughs> Jag har med Corey Murphy och frågar ju det. Hur löser du de det? Vem stannar hemma mot? Vem stannar hemma av vår kontomät i Karlstad? Vad fick du för svar? Jag fick ett lock i handen och fick själv sätta på det på den burken <laughs> där frågan fanns. För det, det fanns inget svar. Utan de väntar med att presentera allt som har med laget att göra till matchdagen. Fina la ni igen. ni <laughs> ja, Väldigt van han flinig. Avslöja något? Ja, fram med fler nyheter. Nej, men jag har uh, uppgifter från uh, säkra håll att uh, Jesper Williams. Han är inte med i uh, truppen mot. Uh, inte med alls alltså. Nej. Inte med upp till Galstad. Uh, om han är med på resan. Som Passagerare bör, då i så fall. kan inte svara på, men uh, jag tror inte det. Han är inte, han är inte med i. Uh, Karlstad-planerna, har jag förstått som. Mm. Okej. Okay. En assisterande kapten. Petad alltså. Ja. I så fall. Är, som ju spelar på sex senast. Eh, dessutom när Benjauds var sjunde back. Precis. Det är som jag lite ologiskt. Hade varit inför förra matchen. Eh, kan ni jag, kanske jag förstå det. De eh, jag tyckte ändå att han såg lite stadigare ut ihop med Daniel Bertov hemma. Mot Timothy, där Ben Jauds var, var sjunde då, men då. Då kliver Jauds förbi gänget i, i så fall. Men det är väl. Mm. Det är väl inte heller. Visst, han har, ju ett, han har ett A på bröstet vilket försvårar en petning. samtidigt. är det. Ju, tror jag, William som har 0,7 i plus minus. Jauds har väl 0,8 till och med. Oj, ja. Men, men det är ju men, två backpar som känns helt eh, gjutna på förhand. Och det är ju... Förlåt, jag måste korrigera mig. Mm. Williamson har 08, <laughs> Jouds 06. Okej, okay. ja. mm. Okej. Det var en bra korrigering. Eh, Craig Shira, Cody Curran eh, och då Jonas har Samuel Jonsson, känns ju helt djutna. Men eh, om jag såg rätt nu på träningen så, så var det ju Daniel Barter och Esbro Williamson som spelade ihop och eh, Ben Jouds och eh, Alan Bibic. Eh, och det, i så fall betyder det att Alan Bibic går in på sex backar direkt från sin skada tillsammans med Jouts och att Bertov är sjunde back. Fel! Det får, nej, det, det, det tycker inte jag låter bra. Det tycker inte jag låter bra alls om det stämmer. Då tycker jag, då tycker jag att han gör fel. Jag tycker att Bertov ska spela. Jag tycker att Bertov är tillräckligt bra för att ta en plats på sex backar. Nu ryter jag ifrån. Jag rasar. Hjälmen skallar. Ja, jag skallar. Nu har jag skallat idag också. Ja, men jag har sänt emot Jag tycker att Bertov har gjort... Uh... Varenda gång han har kommit in tycker jag han har tillfört en liten dimension av det som kanske en sån som Allen Bibich brukar göra det här att rusa ut i situationen och vara väldigt bestämd och vinna sin duell och ta det därifrån. Han har ju varit hållit väldigt enkelt i där kanske Williamson och, och Jouds inte har känts så bra för varandra. De har kluddat till det för varandra satt varandra i... De har, har inte utstrålat något större självförtroende än någon av dem. Så jag tycker vi kanske också att i så fall att det borde vara Bibic-battle. Eh, eh, Jag kan, håller med. Kan det vara så enkelt då? Eh, Senast matchen så var det väl så att de rullar mer eller mindre på, på sju. Att eh, mm. Javs var inne och spelade... Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora.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 ganska mycket under vissa perioder på matcherna kan det vara så enkelt att man kommer att snurra på bibitspart av jauds. Så kan det vara. Och att hjälmen eh, inte behöver skalla jättehårt <laughs> vi, <här> vi får Det, det är ju svårt Som nu gissar vi ändå lite här eh, med de som är i, i matchtruppen så att säga. Men, mm. Annars brukar ju mina skallningar ge resultat. Vi kommer ju till det. Mm. Men om man, om man går igenom backen lite kort bara drar sig. Shira är 8 plus 3. Cody Curran, 8-4, plus 4. Jag skrev det senast: Det ser allt mer ut som ett backpar i, i toppklass, tycker jag, Curran. De kommer ju aldrig i detta läget att och, äh, särra på dem. Nej. Um, Samuel Jonsson spelar 5-6, han är minus 1. Arne 4-5, minus 1. Stopp där, jag vill säga ett par ord om Samuel Jonsson. Okej. Okay. Ja, jag tycker han är bra. Ja, jag tänkte på det när um, han spelade i Powerplay också- han känns ju klockren som en pointback i, i PowerPlay. Han har väldigt snabba, smidiga fötter som kan vända och vrida snabbt på blå. Så man måste kunna göra i en pointposition och pucksäker också. Och sen, sen har han den här också. Jag behöver inte skjuta för hela skåne. Det viktigaste är att jag kommer förbi tecket och att den landar mot mål. Där tycker jag faktiskt att de flesta övriga har en del att lära av unge Samuel Jonsson. Jag, jag är imponerad av honom. Jag, jag gillar det jag ser alltså. Jag, jag, jag vill plussa för Samuel Jonsson. Ja, men jag har det med. Jag, jag tycker att han är underskattad och um, har fastnat för precis samma sak. att Han är väldigt duktig på att få förbi sina skott uh, förbi täcket. Jag tog upp det med Kemmerhavart efter och matchen i lördags tror jag och han sa att uh, han tränar väldigt mycket på det. Han tränar på det dagligen. och De identifierade tidigt att han skulle kunna liksom bli bra på det. Och han har, han har nött det och tränat på det. Och det har gett resultat, helt klart. Men om, de... om man har bara kort knyter ihop den här backsäcken så, nu, nu man statsen, så är det ganska givet att de fyra där står man ganska stadigt. I ju på back 5 och 6 och neråt som, där man har haft problem. Williamson och har haft problem. Bibic har haft otur skador fram och tillbaka och, och Berthov har varit lite in och ut. Så de måste ju någonstans eh, hitta en struktur. Då, hitta åtminstone ett tredje backpass som är nära plus minus noll i, i plus minus. Man kan inte ha ett backpass som, som liksom snittar minus sju efter tio matcher. Och Berthov ligger på just noll. Exakt. Han är 1-1. Han är mm. Vilket talar ytterligare för vår uppfattning är att han bör spela. Ja, men han, det är ju sä säkert ju mer jag tänker på det som Linus säger att eh, de, de rullar lite på sju förra han, är, han spelar ju verkligen inte sig ur laget mot timme och hemma så att eh, min skallning äh, kanske inte behövs. Nej, Då tar nej, jag så den i nej, så fall. För kallt man att han har 10-12 minuter speltid mot Carls mot äh, Färjestad imorgon. Mm. Intressant, hur som helst. Och alltså snacka om den här baksidan för det är precis som du säger Daniel om de har två back nu som känns gjutna så med åtta friska backar så blir det in två intressanta veckor. Det kan vara en intressant vecka och se vilka tar chansen att spelar in sig på på 3. Men vi sa ju det i något avsnitt här att jag har ju för mig, eller så har vi babblat om någon annanstans att, att på förvårsidan har man ju varit ganska snabba med att eh, liksom skicka signaler med, med Christian Thomas som har varit petad Lucas Elvinas har varit petad eh, Ole är petad Precis, men på backsidan men ändå med men, <laughs> men, på men på backsidan har man inte varit lika eh, tuff i sin matchning, men det är klart att detta är ett tufft beslut det eh, är inte att det är, att det är liksom på sportsliga under rätt att peta på Williamson från en trupp men det är ju ändå en signal att pelta sin assisterande lagkapten mm. Är vi färdiga där? Nej, det är vi inte Aha. Vi har mer att prata om Ja ja ja. ja. ja. <laughs> fråga nu. Va? Ha är vi inte klara? Nej, det är vi faktiskt inte Daniel. Ha halva nöjets är kvar. Ja. ja. För att eh, om vi går in på detta med skallningar så har jag ju skallat mig nästan blodig på att Christian Thomas ska spela i powerplay. Det har du Och... säkert en gång hur ser det ut när du skallar någon på riktigt? <laughs> ja, det vill inte du veta. Okay. Det blir en riktig walling alla Robert Gustavsson. Just det, han verkar vara på, på väg in eller in igen i Powerplay Linus mm, Återigen, till varje så får du inte vinna fullt utan du spelar ett 1 den här veckan också för Samuel som är inte med i Powerplay Linus Det är nästan det bästa ni vet när det inte blir full pot till mig <laughs> Ja men då är jag helt rätt där, jag var ute och så träningen och även intervjuat Christian Thomas som pratade om detta på hd.se och han spelade och tränade i Powerplay tillsammans med Teddy Madson, Daniel Widing, Craig Shearer och Lukas Elvenes Och i den andra Powerplay-formationen spelade Cody Curran, Ted Brittén, Linus Sandin, Bristet och Sar. Spontan känsla är att man inte längre har alla ägg i samma korg. Mm. så känns det ju lite att man har ja, spridit ut sig lite och ska hitta två fungerande powerplay-enheter. Någonstans är det lite rimligt, men ett tag Cody Curran var utanför powerplay ett bra tag. Så som han ser ut nu så är han ju, ser han ju redo ut att bära ett eget powerplay. Det är säkert så man tänker att she och Curran, det var två bästa offensiva backar som ska bära vårt powerplay. Så men det känns som att man har försökt Göra två lite jämnare enheter. Ett tag känns som att man la mycket krit i första korgen och sen lite mer av ett hopplock i, i andra. Jag upplever också att Christian Thomas är lite grann på gång också. Har varit lite bättre på senare tiden i början. Jag tyckte att han i bortamatchen mot Timrå så kommer han väl till fler lägen än vad han gjort på hela säsongen. Sen var han nere igen... I, i i och knackar på källardörren lite grann. Men det, det man så av honom uppe i Timrå så, så är det ju klart att han har kapacitet att skapa lägen och, och, och göra mål för Ögle, men det, det har gått Han har spelat nio matcher och gått tio omgångar. Det, det måste börja hända nu. Alltså han måste börja ja. producera för det här laget. Exakt. Och nu får han chansen i powerplay och spelar in i en startande kedja så det är också. också ja, han, han har sitt skott som, som främsta egenskap och är beroende av och, och blir uppsatt många gånger av lagkamraterna för att kunna gå på och skjuta direkt som han vill men, men då, med den meritlistan kan man också kräva att han ska ta initiativ och, och, och kunna leda ett powerplay lite grann och, och sätta upp det och visa, visa sina lagkamrater hur det ska gå till Ja, men det är klart. Det är, det är en OS-spelare vi pratar om. Du snackar om att han måste få chans på chans på chans på chans. Någonstans måste man ju börja liksom betala tillbaka. Han har 7-15 skott på 9 match matcher. Han har 0-5. Han är minus 5 efter nio efter match matcher. Han har inte varit inne på ett mål framåt. Det är ju spelare 5 mot 5 Är det så? Mm. Ja. Det är ju, han har en assist som rimligen borde ha kommit till powerplay idag. Det är ju uh, delivery time. Uh, ja, nej, det är det ju naturligtvis alldeles för dåligt och uh... Ni har ju helt rätt i det Samtidigt som jag också har sett Jag har fortfarande en, en sekvens på näthinnan från Team Row borta Där han går störtad mot mål Det ska komma ett skott Det kommer inte ett skott Och hans åkning är helt meningslös Alltså det, det Andra behöver också hjälpa till för att få fart på honom Han har, han har mycket att måste göra själv Men det, han behöver också få lite bättre assistans ibland känner jag Absolutely. Det är en helhet som måste sitta. Alltså, självklart är det det. Eh, och det är ju också någonting nu när vi blickar framåt den här intensiva matchperioden med, med fem på tio dagar är det väl eh, något sånt. Det är ju också det är en av de eh, intressanta grejerna att hålla ögonen på eh, när han nu får chansen fyllt ut som vi diskuterar. Tar mm. Christian Thomas den, eller kommer han att stå kvar och stampa? Bara det nu inte blir att okej, okay, han får den här matchen och gör inte ett eller två mål ja men då ska han väcka igen, utan nu måste han få få känna att han också i det nya förtroendet får i alla fall någon chans att misslyckas Ja men det håller med, men sen uh, vad jag tänkte på är att om man, i den första matchen kändes sig som att han åkte runt ganska mycket och funderade, det är sånt riktigt ut som man hittade sitt flyt och han såg inte riktigt ut och veta vad han skulle vara och hur han skulle göra så den, den förändring man kan jag tycker man skönhet i de kanske två sista matcherna är att han är lite mer aktiv. Att han går in liksom lite mer full fart och försöker vinna sin duell, vinna en puck. Även om det inte har gett så mycket så tror jag det är liksom enda vägen för honom att hitta någonting. Det är att liksom fortsätta på det sättet att involvera sig själv mer liksom aktivt som han har gjort. Man ser ju att han, han har fått lite, lite små liksom lyft av det. Tycker man kan se liksom att han precis som han har fått små kvitter för sig själv att nu, jag är ju faktiskt med i några, något som liknar situationer Vissa spelar med dåligt självförtroende då, där det liksom är en måltorka som man har, har satt sig på skallen och allt det där ni vet. Då, då ser man ju på spelare, och spelar nästan sjunken, man ser på kroppsspråk och prickbehandling att Oh, det är jobbigt nu, det funkar inte riktigt. Kan inte någon annan ta den här istället? Mm. Men jag håller med dig. Alltså, framförallt Christian Thomas har börjat spela lite mer fysiskt. Precis. Smälla på i offensiv zon. Vinna pryckarna där nere. Ge energi då åt sig själv också till laget. Och börja i den änden. Okej, okay, Hur ska jag hur ska jag liksom veva igång mitt eget maskineri? Så det är ju någonting att han har börjat i den änden för att få den offensiva delen att lossna. Mm. Så att han, att han åker... Det här att han åker runt och tror att någon annan ska lösa det åt honom, det, så är det ju inte. Utan han försöker ju, Man har börjat in, in liten annan ände. Samtidigt har han inte kommit så långt som när du pratar om Daniel Sar som skapar jättemycket och det målet som saknas där. Så långt har inte Christian Thomas kommit. Nej, nej, alltså nej. De har gemensamt att de inte har gjort mål, men, men Sar är längre fram i att hitta det där målet, känns det som. Ja, han skapar, han skapar ju med hjälp av sina lagkamrater men han skapar ju också mycket på egen hand och är liksom nära i de avgörande lägena eh, hela tiden. Ramträffar och annat som vi diskuterade tidigare. Som en sån spelare så, så eh, när han är i den formen han är nu spelmässigt så kommer du att vända om han fortsätter på det här sättet. Mm, precis. Är vi klara igen? Nej, det är vi inte. Vi är inte färdiga än. Det är fler nyheter här. Och vi har jakt, satt jag. upp punkten spelarjakt, ja. Vi pratade ju tidigare när du skrev Linus om ett intresse för Alexander Johansson i Färjestad. Och, ja, sen finns mer ändå, men det är återigen inte jag som sitter på uppgifter. Eh, ja, jag har ju haft eh, uppgifter i veckan på att Röglavatt och högt på eh, Jonsson Fjällby. Eh, gamla före detta Djurgårdsspelaren som nu... Testa lyckan i Nordamerika. Men det, Med det fladdrande långa håret. Ja, yeah, precis. Axel jonsson Fjällby. Precis, och eh, eh, men att det då ska ha att han ska ha avböjt eh, istället och ta ett annat alternativ. Gå till hårt, eller? Eh, det är min uppfattning, ja. Jag har faktiskt liknande uppgifter. Jag kan. Bekräftar <laughs> <Stort. laughs> det innan. Stort. Det. Kanske vi har fel uppgifter. Det vet jag ja, inte, men... Kan ni förklara det där med att för ni står, ni känner varandra, ni jobbar på samma redaktion, ni står och pratar om att ni har uppgifter. I lyssnarens öron kan jag tänka mig att det låter, ja men de har ju snackat med samma människor, de har ju bollat mellan varandra, men det är inte så. Nej, så är det inte. I den här branschen är källor och källskydd heligt. Jag och inne sitter bredvid varandra, vi vi snackar om hockey väldigt mycket men vi har aldrig eh, berättat för varandra vem, vem våra källor är. Jag vet inte vem, vem Linus källor är. Han vet inte vem mina är. Blä, blä, blä, bla bla. Nej, <här> eh, <här> <här> jag bara eh, vi, Det är heligt. Vi, eh, det är en seriös journalist delar inte med sig eh, av något. Den, den, den som har av sig till någon av oss eh, Får liksom ett, ett källskydd som vi tar med oss i graven. Det är aldrig någon som kommer man få reda på vem vem som har sagt eh, vad till oss. Det kan vara så att ni har samma källor men ni har ingen aning om det är så. Det kan också vara helt olika källor. Ja, det får vi alla veta svar på helt enkelt. Nej. Nej. Men intressant är det. Eh, det är ju... Men det är ju, eh, vad, vad säger jag det just? Det. Så är väl att eh, Abbott har lite mjöl kvar i oss och att han är beredd och, att han vill förstärka det laget med ett rum, ordentligt kryter. Spets. Eh, och ja, han sa ju det. Jag intervjuade honom eh, förra veckan. Då Matt Andersson har ju också lämnat Trögle efter sin skada. Och då eh, sa ju Chris Abbott att ja, men det, vi måste ersätta honom. Det, eh, det är klart. och Han vill ha någonting på plats så snabbt som möjligt. Och om spelarmarknaden då som är svår just nu. Många lag letar efter de här spetsspelarna i SHL hade den, sett ut, hade den varit lite lättare att jobba med spelarmarknaden så hade den antagligen varit en spelare på plats redan men nu är så inte fallet för att det är äh, huggsexar har konkurrens om de få som finns tillgängliga. Men att Rögle letar efter en ny spelare är ju glasklart. Och det är så att vad heter han, Matt Andersson är ju helt ute ur bilden. Det är väldigt lösa uppgifter men ändå en, en känsla har eh, fått uppgifter om att eh, någon slags klasul eh, som gjorde att liksom kontraktet upphävlas på grund av eh, skadebekymmer. Eh, eftersom han har en lång, lång rehab i ryggen så kan man ju tänka sig att han har försäkrat sig eh, med någon form av klasul. Håll inte din kropp så har vi möjlighet att säga upp kontraktet. Eh, Inom en viss tid kanske. Precis. Jag säger inte att det är så men jag har hört uppgifter i den riktningen och kan tänka mig det låter rimligt. Då kan man också tänka sig att pengar som var avsedda för Matt Andersson finns möjliga att investera i någon annan spelare. Ja och då med Mattias Sjögren kvar på skadelistan trots att han har tränat inne på sin tredje vecka där han tränar för fullt så är det ytterligare en, en faktor där Rögle... Känner att de behöver vara in, alltså få in mer till truppen. Och vad gäller Mattias Sjögren. Vi har ju babblat om honom mycket i den här podden. Speciellt de senaste veckorna. Att han har starkare upp träningarna. Och så vidare. Och det gör han fortfarande. Men med tanke på att han har varit igång för fullt på is. Så pass länge nu med laget. Så kanske vi får eh, dra lite i den handbromsen. Och istället prata om att den nog kan, kan ta ett tag till innan han är tillbaka. Röglösa är ju ingenting, så det är snarare vi som har honom på någon slags dag för dag. Vi tycker att han ser redo ut, vi vet ju ingenting. Vi spekulerar utifrån det vi ser, men jag håller med Elin så Han har tränat för fullt i tre veckor och inte spelat, så är det ju någonting som inte känns... Jag vet ingenting i, det, i detta fallet, så jag spekulerar inte här, men, men det är ju kanske så att... Precis som du säger, vi får kanske plocka ner honom från dag, vårt dag-till-dag-fönster. Precis, och vi får understryka ännu en gång att vi vet inte hur, alltså hur landlig ligger kring Mattias Sjögrens vara eller inte vara vad gäller comeback. Han kan spela mot Linköping på lördag, eller spela nästa vecka, eller spela han vid jul. Men magkänslan nu, efter att ha gått så här lång tid, tränar för fullt, säger att det kan nog dröja ett litet tag till när han är tillbaka. Mm. Och magkänslan för två veckor sedan sa att nu är han snart tillbaka så har den ju hunnit och vända lite grann. Ja det håller man, en del av den. Om jag intar en lyssnares öron här så tänker jag så här att kan, kan, de inte, kan de inte bara ta upp den här frågan och jag gör det för jag tror att man ändå kan ställa den även om ni kanske inte har svaret. Men varför tror ni att Rögl inte går ut med någon information och bara säger att så här långt borta är det? Eller det här tror vi. Varför kommer det ingen information? Varför kan vi inte få veta någonting? Har ni, har ni någon fundering kring det? Det är väl... Man vet, vet väl kanske inte själv. Alltså... Kan man inte säga det då? Eller är det för luddigt att säga det utåt? Eller vad? Ja, alltså, han, är ju, han är ju borta på obestämd tid- um fortfarande på något sätt den delen har ju inte förändrats men jag håller ju med, det hade ju gett Rögle och Mattias Rögle själv ett visst lugn om han hade gått ut och sagt att han spelar inte mer eller han spelar inte förrän till efter jul eller till jul eller något liknande att vårt mål är att han ska vara tillbaka då eller mm. ja, men det måste ju funnits någon plan för första början de här om att nu säger information att han kommer att kunna spela i oktober Aha, så kom oktober, nej då kan man gå ut och säga nej det, det blev inte så, det har kommit lite bakslag och det är inte klart än men det, det liksom kommer ju ingenting ja, men jag tror att det, det handlar om att det är en svårbedömd skada bryter du tummen så kan en doktor säga att du ska gå i gips i sex veckor och sen ska få träna så du är tillbaka om två månader men i huvudet kan du vara tillbaka imorgon eller aldrig alltså det finns ju ingen det finns ju ingen fast det finns ingen, ingen rehab, liksom, plan på det viset men jag med som, som hade, de kunde ju sagt från första början att vi räknar inte med Sjögren förrän efter nyår. Om, om det nu är så. Äh, och, och, om, ja. ja, eller om det inte. Alltså, ja. Då hade ju allt annat att en bonus också. Nu får man ju snarare för varför spelar han inte? Varför Han tränade för fullt, varför spelar han inte? Nej, det är svårt då. Men det... Och det är så supersvårt med huvudskador och allt vad det innebär om man har sett många spelare genom åren lida av detta. Jag vet inte, det är... Det känns... Eh... Men man har ju, jag tänker man har ju ändå värvat honom som en ledande center. Då måste det ju ändå ha funnits med från bara att han ska in. Om det blir så att han inte spelar alls den här säsongen då. Om vi drar det så långt. Alltså det måste ju finnas någon, även om huvudet är svårt, det måste ju finnas någon... När man bygger ett lag kring en så viktig spelare så måste det ju finnas någon information. Jag, jag fattar inte riktigt det ändå, även om det är svårt med huvudet. Jag vet inte, men... Jag... Det är lite som förra veckan, det är svårt att stå och spekulera om någonting när man inte har svar. Nej men jag just... tycker att det kan man kanske ge, ge alla som undrar det då. Ja men vi står ju och spekulerar om en diagnos som vi inte vet. Vi vet ju inte vad de sa i februari, vi vet inte vad när han skrev på kontraktet. Vi vet inte om förutsättningar har förändrats längs vägen. Har, har prognosen för comeback skrivits om längs vägen, det vet vi inte. Nej. Men det är men, det jag undrar om man inte skulle kunna, ha, skulle kunna berätta någonting om det. Och vad det skulle vara för fara i att göra det. Om man inte vet, kan man inte säga det? Vi vet faktiskt inte. Nej, men det har, har de inte sagt. Det, att de inte vet. Ja, men då är ju det svaret. Då behöver vi ju, ja, då är svaret att de vet inte helt enkelt. Nej, jag tror det är så enkelt. Sen, anledningen till att man kanske inte har liksom dömt ut som de för hela hösten det är ju kanske en att det har funnits en liksom, stark förhoppning att han ändå skulle komma tillbaka och sen blev det inte så och så blev det liksom, man kommer aldrig det är lite som Jalle i Nile City-sketch, för man kommer aldrig riktigt in i, i spelet med munspelet liksom <laughs> Ja, det var kanske en dålig referens. Jag behöver bli trött i skall. Jag har sett en sketch själv. <laughs> City och dansar med krokodiler. Ja, det är det. Eller om du var pars <laughs> Men ja, okej, okay, vi släpper sjögren här nu. Och så, jag tyckte vi bara... Hade vi inte fler nyheter? Jo, minus? men vänta, vänta, vänta, vänta. Alltså, vi måste bara få lite mer klarhet i det här. Axel Jonsson Fjällby hade alltså sagt nej till rögle i dina uppgifter? Ja. Ja, okej. Okay. Och hur stod det till med Alexander Johansson? Vet vi någonting mer där? Eh, nej, jag har delat med mig av de uppgifterna jag har, eh, har till läsarna ja. eh, redan. Inget nytt där, med Och de i, i tio sekunders koncentrat är? Att Rögle, Alexander Johansson under tid tidigare fick sparsamt med speltid i Farista och ryktades vara på glid bort. Min uppgift var att Rögle var intresserad och hade diskuterat hans namn som en potentiell värvning. Mm. Bra! Då tycker jag det är glasklart och utrett så långt vi kan. Det är faktiskt lite mer kvar på listan här. Jag tror aldrig vi har hållit på i 45 minuter. Ändå har vi en, en nöjet kvar. Mm. En liten... Kör eh, Avsluta med en här här. Det är att eh, Ken Jäger... Eh, årets statistnamn. Eh, ja. Eh, han eh, är eh, i Oskarshamn. Eh, och visar upp sig för eh, dem nu. Eh, han har inte fått någon speltid eh, i Rögle knappt sen han eh, varvades in. Eh, Kejsisk... Eh, j slags man. och nu då är väl tanken att han ska lånas ut så småningom till en klubb i hockeysvenskan. Och då är han i Oskarshamn nu och eh, tränar med dem. Får se om det kan bli en lösning. Okej. Det har känts lite. Han har ju varit extra spelare ibland, fått några byterna där. Men man har nästan fått känslan att, att de inte riktigt bedömer honom som, som redo för detta. Man har lite gått och väntat på att han eh, skulle bli utlånad. Han har intressanta egenskaper men... Eh, det låter inte att det är rimligt att man blir ute och förädlar honom någonstans ett tag. Nej, jag hör, efter den här podden går jag inte ut på torget här och välter någon chosk, Men äh, likväl en lite nyhet. Ja. <laughs> yes. Jag skulle gärna vilja se det välter en kiosk förrövligt. Jag, <laughs> jag vet folk i Oskarshamn som äh, ja, ja, ja. tycker att detta ja. är högintressant. Ja, precis. Nu, nu då? Ja, nu... Äh... Nu har vi nog kommit i mål. Så länge skulle vi inte hålla på, det har vi ju bestämt. ja. ja. Men det finns å andra sidan en och annan av er där ute som tycker att vi skulle kunna prata dygnet runt, tror jag. Nej, <går> äh, det vi hade förmedlat om Vi hade mycket att prata om. Ja. Men tack för ditt tålamod, säger vi härifrån, att du var med oss hela vägen hit. Och nu blir det inte mer för den här veckan. Nu blir det hockey istället på, på riktigt. Härligt, ha det så fint. Hej, hej då!